De Ellen Goldwite. Capitolul 5. Un timp scurt de strâmtorare. Care a fost deseori soarta copiilor lui Dumnezeu în trecut? 2 Timotei, 3 cu 12, Ioan 15 cu 20 și 16 cu 2, Daniel 7 cu 25, Apocalipsa 13 cu 7. S-a schimbat satana sau încă este un persecutor? Apocalipsa 12 cu 13 și 17 Ce tulburări specifice va aduce satana în viitor asupra sfinților? Apocalipsa 13 cu 15 la 17 Când încep aceste strâmtorări în raport cu încheierea timpului de probă? Am văzut că Dumnezeu are copiii de săi care nu înțeleg importanța sabatului și nu l țin. Ei nu au respins lumina despre el, iar la începutul timpului de strâmbtorare am fost umpluți de Spiritul Sfânt, ne-am dus și am proclamat sabatul mai pe deplin. Începutul timpului de strâmbtorare menționat aici nu se refere la timpul când plăgile vor începe să fie revărsate, ci la o scurtă perioadă înainte de a fi revărsate, în timp ce Hristos este în sanctuar. Care este una din cauzele principale ale acestui timp de strâmbtorare? Sabatul lui Dumnezeu va fi călcat în picioare și un alt sabat va fi înalțat. Într-o lege duminicală există posibilitatea de mare suferință pentru aceia care păzesc ziua a șaptea. Realizarea planurilor lui satana va aduce persecuție poporului lui Dumnezeu, dar slujitorii credincioși ai lui Dumnezeu nu trebuie să se teamă de rezultatul conflictului. Dacă papalitatea sau principiile sale vor ajunge din nou la putere prin lege, focurile persecuției vor fi reaprinse împotriva celora care nu vor sacrifica conștiința și adevărul prin cedarea la erezile populare. Această fără de lege este pe punctul de a se realiza. Va fi poporul lui Dumnezeu persecutat pentru calcarea duminicii sau pentru păzirea sabatului? Lumea protestantă vede astăzi în mica ceață care ține sabatul un mardoheu în poartă. Caracterul și credința lor, care exprimă venerație pentru legea lui Dumnezeu, sunt o continuă mustrare pentru aceia care au părăsit teama de Domnul și calcă în picioare sabatul său. Intrusul nepoftit trebuie prin anumite mijloace să fie înlăturat. Poporul lui Dumnezeu va simți mâna persecuției pentru că ei sfințesc ziua a șaptea. Faceți ca să aibă loc o reînviere a credinței și puterii primei biserici și spiritul persecuției va fi reînviat, iar focul persecuției reaprins. Cât de înverșunată va deveni ura împotriva adventiștilor de ziua a șaptea? Aceia care onorează sabatul biblic vor fi acuzați că sunt dușmane ai legii și ordinii, că distrug barierele morale ale societății, că produc anarhie și corupție și că aduc judecățile lui Dumnezeu asupra pământului. Atitudinile lor conștiincioase vor fi considerate încăpățânate, îndărătnicie și dispreț față de autorități. Ei vor fi acuzați de lipsă de afecțiune față de guvern. Predicatori care neagă obligația legii divine vor prezenta de la învondatoria ascultării de autoritățile civile ca și cum ar fi fost poruncită de către Dumnezeu. În sălile, legislative și tribunalele de justiție, păzitorii poruncii vor fi fals prezentați și condamnați. Cuvintele lor vor fi fals zugrăvite. Cea mai interpretare va fi pusă asupra motivelor lor. Înainte ca lupta să se sfârșească, și biruința să fie câștigată, noi ca popor vom experimenta încercarea asemănătoare cu cele ale apostolului Pavel. Vom întâmpina aceeași învârtoșare a inimii, aceeași sălbatică determinare de distrugere, aceeași ură de neînduplecat. Focul persecuției se va aprinde din nou împotriva celora care sunt loiali lui Dumnezeu. Motivele lor vor fi greșit interpretate. Numele lor le pădate ca necurate. Dumnezeu va avea poporul Său pregătit pentru criza care vine în curând. Pregătiți sau nepregătiți, va trebui să o întâmpinăm. Va veni un timp când, datorită apărării adevărului Bibliei, vom fi tratați ca trădători. Bogăție, geniu, educație, se vor uni pentru a-i acoperi cu batjocoră. Conducători ai poporului, persecutori. Predicatori și membrii ai bisericii vor conspira împotriva lor. Cu glasul și cu condeiul, prin lăudorășenie, amenințări și ridiculizări, ei vor căuta să zdrunci necredința lor. Ce organizații vor face extrem de dificil pentru adventiștii de ziua șaptea să continue mai departe lucrarea lor în orașe? Sindicatele vor fi unele din agențiile care vor aduce un timp de strâmtorare asupra acestui pământ așa cum n-a fost de când lumea a fost întemeiată. Datorită acestor sindicate și confederații, curând vor fi foarte dificil pentru instituțiile noastre să continue lucrarea lor în orașe. Avertizarea mea este, nu stați în orașe, nu clădiți sanatorii în orașe. Câțiva oameni se vor uni să pună mâna pe toate mijloacele pentru ca să fie menținute în anumite sectoare de afaceri. Se vor forma sindicate și aceia care refuză să se asocieze cu acestea vor fi oameni marcați. Vine timpul cu repeziciune, când puterea autoritară a sindicatelor de muncă va fi foarte asupritoare. În repetate rânduri, domnul a dat instrucțiuni ca poporul nostru să-și ducă familiile lor departe de orașe, la țară, unde ei pot să-și cultive proviziile lor proprii de mâncare, căci în viitor problema de a cumpăra și a vinde va fi o problemă serioasă. Pe măsură ce timpul înaintează, ce decret oficial va ieși în ce privește cumpărarea și vinderea? În ultimul conflict mare în controversa cu satana, aceia care sunt loial lui Dumnezeu vor vedea orice suport tăiat, pentru că ei refuză să calce legea sa prin ascultarea de autoritățile pământești, li se va interzice să cumpere sau să vândă. Satana spune, de teama lipsei de mâncare și îmbrăcăminte, ei se vor uni cu lumea încălcarea legii lui Dumnezeu. Pământul va fi în întregime sub stăpânirea mea. Bogăția adunată va fi în curând fără valoare, când decretul va ieși ca nimeni să nu cumpere sau să vândă, dacă nu are semnul fiarei. Acea bogăție nu va folosi la nimic. Dumnezeu ne cheamă acum să facem totul în puterea noastră pentru a da lumii avertizarea. Va veni timpul când nu vom putea vinde cu niciun preț. În curând va ieși decretul interzicând oamenilor să cumpere sau să vândă oricărui om, cu excepția celora care au semnul fiarei. Noi aproape am ajuns la realizarea acestui lucru în California, cu puțin timp în urmă, dar aceasta a fost numai amenințarea suflării celor patru vânturi. Până acum ele sunt ținute în frâu de cei patru îngeri. Noi nu suntem gata încă. Există încă o lucrare de a fi făcută și atunci li se va porunci îngerilor să le dea drumul, pentru ca cele patru vânturi să sufle pe pământ. Acela va fi un timp notărilor pentru copiii lui Dumnezeu, un timp de strâmbtorare cum niciodată n-a mai fost de când au luat ființa națiunile. Acum este posibilitatea noastră să lucrăm. Ce lege suplimentară va fi decretată înainte de închiderea timpului de har. Evenimente uluitoare vor începe curând înaintea lumii. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Timpul de strâmtorare este aproape să vină asupra poporului lui Dumnezeu. Atunci se va întâmpla ca decretul să intre în vigoare, interzicând acelora care țin sabatul Domnului să cumpere sau să vândă, amenințându-i cu pedeapsa și chiar cu moartea dacă nu păzesc prima zi a săptămânii ca sabat. În acest timp, Mihail se va ridica. Marele preot care reprezintă copiii poporului tău și va fi un timp de strâmbtorare așa cum niciodată n-a fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Cum vor fi tratați unii tineri de către proprii lor părinți? Ascultarea credincioasă de cuvântul lui Dumnezeu va fi tratată ca rebeliune. Orbiți de satana, părinții vor exercita sprime și severitate asupra copilului credincios. Stăpânul sau stăpâna va chinui pe servitorul care ține porunca. Afecțiunea va fi înstrăinată, copiii vor fi desmoșteniți și alungați de acasă. Cum vor avea unii de a face cu tribunalele judiciare? Și totuși aceia care vor dovedi loialitatea lor prin ascultare de legea lui Dumnezeu trebuie să fie pregătiți ca să fie arestați, să fie aduși înaintea consiliilor care nu cunosc standardul legii înalte și sfinte a lui Dumnezeu. Mila duioasa acestei puteri va fi expusă în celulele închisorilor și în temnițe. Pregătirile înaintează deja și mișcările care vor avea ca rezultat în făptuirea unui chip fiarei sunt în creștere. În timp ce apărătorii adevărului refuză să onoreze sabatul duminicii, unii dintre ei vor fi aruncați în închisoare, unii vor fi exilați, unii vor fi tratați ca sclavi. Pentru rațiunea omenească, toate acestea par imposibile. Dar când Spiritul lui Dumnezeu care ține în frâu va fi retras de la oameni și ei vor fi sub controlul lui satana care urăște preceptele divine, vor avea loc desfășurări neobișnuite de evenimente. Inima poate fi sălbatică atunci când teama și iubirea de Dumnezeu sunt înlăturate. Este posibil ca unii să facă sacrificiul suprem, Înaintea noastră există o perspectivă de a continua lupta cu riscul închisorii, a pierderii proprietății și chiar a vieții pentru ca să apărăm legea lui Dumnezeu. Așa după cum el a influențat națiunile păgâne să distrugă Israelul, tot astfel în viitorul apropiat va agita puterile nelegiuite ale pământului ca să distrugă poporul lui Dumnezeu. Oamenilor li se va cere să dea ascultare edictelor omenești prin călcarea legii divine. Aceia care sunt loiali lui Dumnezeu vor fi amenințați, denunțați, scoși de sub protecția legii. Ei vor fi trădați de către părinți, frați, cunoscuți și prieteni și ca rezultat condamnați chiar și la moarte. Vor fi înfricoșați de celulele închisorilor sau chiar de moarte aceia care vor fi condamnați pentru credința lor? Dacă suntem chemați să suferim de dragul lui Hristos, Vom fi în stare să mergem la închisoare, încrezându-ne în el așa cum un copilaș se încrede în părinții lui. Acum este timpul să cultivăm credința în Dumnezeu. Nu ni se cere să avem curajul și vitejia martirilor vremurilor vechi, până când nu vom fi aduși în situația în care ei se aflau. Dacă va fi o revenire a persecuției, va fi hardăruit pentru înălțarea oricărei energie a sufletului, pentru ca să se dovedească un adevărat eroism. Ucenicii nu au fost umpluți cu curajul și vitegia de martiri, până când asemenea har nu a fost necesar. Când de dragul adevărului, credinciosul stă la bara tribunalelor nedrepte, Hristos spune Eu sunt cel care trăiește, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor și am cheile iadului și ale morții. Apocalipsa 1 cu 8 Viața care e sacrificată pentru mine este păstrată pentru slava veșnică care vor fi cei mai activi și eficace agenții ai diavolului în reprezentarea greșită și acuzarea adventiștilor. Oameni de talent și înțelepciune încântătoare, care cândva s-au bucurat în adevăr, își vor angaja puterile lor ca să înșele și să ducă sufletele în rătăcire. Ei devin cei mai înverșunați dușmanei fraților lor de mai înainte. Când păzitorii sabatului sunt aduși înaintea tribunalelor, pentru a da socoteală de credința lor, acești apostaziați sunt cei mai activi agenței lui Satana pentru a-i acuza prin rapoarte false și insinuări și să stârnească pe conducători împotriva lor. Care două grupuri mari creștine se vor uni pentru a persecuta pe apărătorii adevărului? Lumea protestantă va forma o confederație cu omul fără de legii. Scripturile învață că papalitatea va recăpăta supremația ei pierdută iar aceasta se va face prin întinderea de către protestantism a mâinii drepte de prietenie, când papalitatea va fi adusă la putere prin legislație și prin concesiile oamenilor, care la data aceea se vor afla în birourile guvernamentale, focurile persecuției vor fi reaprinse împotriva celora care nu vor sacrifica conștiința și adevărul pentru ereziile papalității. Odată ce vor face cămințile lumii creștine, să fie întoarse de la Dumnezeu, odată ce vor face ca legea sa să fie dezonorată și ziua sfântă a lui Dumnezeu călcată în picioare, ei vor fi gata să facă orice pas unde satan ar putea să-i conducă. Biserica apelează la brațul puternic al puterii civile și în lucrarea aceasta papiștii și protestanții se vor uni. Toți cei care nu se vor pleca în fața decretului Consiliilor Naționale, și nu vor asculta de legile naționale, pentru înălțarea sabatului instituit de omul fără de legii, în desconsiderarea zilei sfinte a lui Dumnezeu, vor simți nu numai puterea opresivă a papalității, ci și a lumii protestante, chipul fiarei. Preoțimea populară, ca și cea a fariseilor din vechime, umpluți cu mânie când autoritatea lor va fi pusă la îndoială, vor denunța solia ca fiind de la satana, și vor agita mulțimile iubitoare de păcat să batjocorească și să persecute pe aceia care o vor proclama. Protestanții lucrează de ghidați pentru ca să aducă Duminica pe primul plan, așa cum au făcut-o romano-catolicii. Pe tot întinsul pământului, papalitatea și îngrămădește structurile ei semețe și masive în ascunzișuri secrete în care persecuțiile ei de mai înainte vor fi repetate. Va fi peste tot o persecuție uniformă? Atâta timp cât solia Harului va fi dată lumii, va exista o chemare pentru eforturi în favoarea altor instituții și acțiuni curajoase, asemănătoare cu acelea pentru ajutorarea necesară în școlile noastre. Și atâta timp cât perioada de probă continuă, va exista posibilitatea pentru colportori să lucreze, când denominațiunile religioase se vor uni cu papalitatea pentru a asupri poporului Dumnezeu, locurile unde acum este libertate religioasă vor fi deschise prin lucrarea evangelistică. Dacă într-un loc persecuția devine severă, lucrătorii să facă cum i-a îndrumat Hristos. Când ei vă persecută în această cetate, fugiți în alta. Dacă persecuția vine acolo, mergeți în altă parte. Dumnezeu va conduce poporul său făcându-l o binecuvântare în multe locuri. Dacă n-ar fi fost persecuția, ei n-ar fi fost împrăștiați atât de mult peste hotare pentru ca să proclame adevărul. Cum vor fi membrii nesfințiții ai bisericii, afectați de furtuna de ridiculizare, jocoră, încercare și dispreț? Pe măsură ce se apropie furtuna, o mare clasă care a mărturisit credința în solia îngerului al treilea, dar nu fusese sfințită prin ascultare de adevăr, abandonează poziția ei și se unește cu ceata împotrivitorilor. Prin unirea cu lumea și participând la spiritul ei, aceștia au ajuns să vadă chestiunile în aproape aceeași lumină. Și când proba vine, ei sunt pregătiți ca să aleagă partea ușoară, populară. Cum va acționa adevărata oaie când persecuția vine? Când furtuna persecuției se dezlănțuie cu adevărat asupra noastră, Adevărata oaie cunoaște și ascultă de vocea adevăratului păstor. Eforturi de sacrificiu de sine vor fi făcute pentru salvarea celor pierduți și mulți care se rătăciseră de la staul vor veni înapoi pentru ca să urmeze pe marele păstor. Poporul lui Dumnezeu se va aduna la oaltă și va prezenta dușmanului un front unit. În vederea pericolului comun, lupta pentru spremație va înceta. Nu vor mai exista dispute în ce privește cine să fie considerat mai mare. Ce demonstrare puternică a puterii lui Dumnezeu va fi văzută în toată lumea după ce va începe persecuția. Iubirea lui Hristos, iubirea de frații noștri, vor da mărturie lumii că noi am umblat cu Isus și am învățat de la El. Atunci solia îngerului al treilea va crește într-o mare strigare și tot pământul va fi luminat de slava Domnului care ar trebui să fie atitudinea și conduita noastră în timpul de față în anticiparea timpului de strâmtorare din fața noastră. În repetate rânduri, mi s-a dat solia că noi nu trebuie să spunem niciun cuvânt, să nu publicăm nicio frază, în special în atacuri personale, cu excepția că este absolut esențial pentru dovedirea adevărului, care să strânească dușmanii noștri împotriva noastră și să mărească pasiunile lor, Dincolo de limită. Lucrarea noastră se va încheia curând și curând timpul de strâmbtorare așa cum niciodată n-a fost, despre care nu avem decât o mică idee, va veni asupra noastră. Fiecare să poarte în minte că noi nu trebuie în niciun caz să invităm persecuția. Nu trebuie să folosim cuvinte aspre, tăioase. Evitați-le în fiecare articol scris. Scoateți-le din fiecare discurs prezentat. Lăsați cuvântul lui Dumnezeu să facă lucrarea de tăiere, de mustrare. Lăsați ca oamenii limitați să se ascundă și să rămână în Hristos. Va fi un timp de strântorare așa cum n-a fost de când sunt neamurile. Este foarte aproape timpul când persecuția va veni peste aceea care proclama adevărul. Perspectiva nu este încântătoare. Cu toate acestea, să nu renunțăm la eforturile noastre de a salva pe aceea care sunt gata să piară, pentru răscumpărarea cărora prințul cerului și-a dat viața sa prețioasă. Când un mijloc nu reușește, încercați altul. Eforturile noastre nu trebuie să fie moarte și fără viață. Atâta timp cât viața ne este cruțată, să lucrăm pentru Dumnezeu.